Salmul 112 al Celui Smerit Doamne, Dumnezeiasca roa a ochilor Tăi, pentru noi să cadă ai lăsat când ne-ai iertat, iar noi, cuvântul Tău cu drag l-am ascultat. Doamne, cu rubinele sângelui Tău, fluviul de păcură al păcatelor noastre l-ai spălat, Deși toate le-am risipit Și nimic vrednic de tine n-am lucrat. Doamne, Sfântă Crucea ta ai pus în mâna noastră Pe calea Ta Ne-ai îndreptat Și cât de dumnezeiască este mila Ta Ne-ai arătat. Doamne, Ogorul sufletului nostru cu iscusința L-ai arat Și cu sămânța care aduce 30, 60 și o de boabe L-ai semănat. Doamne, de arșița ispitelor trupului nevindecat, de mărăcinii gândurilor lumești ne-ai și cu focul adevărului tău pe demoni i-ai alungat. Doamne, din mormântul de piatră al mândriei, cugetul nostru l a înviat și din giulgiul faptelor sufletul nostru l-ai dezlegat. Doamne, bobul de mărcăritar al credinței, un brad al neamului, a înățat. Și din lumina ta pe Sfinții Tăi, ca soarele și luna, castele și luceferi, ei, înalțat. Doamne, prin bobul smereniei legea iubire ca un miros de bună mireasmă, mirul rugăciunilor noastre la binecuvântat. Doamne, pe scara la cer sufletul nostru l-ai chemat și din iubirea noastră lumina Ta în lume ai așezat. Doamne, icoana Ta cea vie în chivotul inimii noastre a înviat și poruncele Tale cu dor și cu credințele le-am învățat.